Az üzletközpont két biztonsági üre. Az üzletközpont két biztonsági üre a szokásosnál korábban indult az éjszakai ellenőrzésre. Az előírás szerint három óránként kellett bejárniuk a városrész büszkeségét, a népművészeti motívumokat idéző betonpanelekből épült áruházat, ahol nem csak a röltex, a keravill és az aranypók kapott helyet, hanem irodák, sőt presszó is volt. A parkolónál pedig hétvégenként őstermelői MDF piac működött a környező lakóteleplakóinak örömére. Éjjel egy óra után lett volna esedékes a következő őrjárat, amikor bezár a földszinti presszónak nevezett kocsma, és a vendégek hangos röhögés közepette, kitámolyognak a parkoló felüli hátsó bejáraton. Az őrök azonban már nem sokkal éjfél után annyira elámosodtak a levegőtlen földszinti őrszobában, hogy úgy döntöttek kicsit előbbre hozzák a sétát. Zseblámpával pásztázták a sötét folyosókat. A lámpa fényében tompán csillogtak a zöld olajfestékkel kipingált falak. De ez a meló. Tudod, ki a ha jobb pénz lenne a fizu? Panaszkodott az alacsonyabb kopaszra nyírt testes őr, akiről első látásra nem lehetett eldönteni, hogy kigyúrt vagy hájas mert a tetoválásokkal gazdagon kivart karján feszültek ugyanaz izmok, a hasa azonban tekintélyesen fodrozódott a szorosra húzott nadrág szíj fölött. Az őrök a berácsozott kirakatokon át rutinosan bevilágítottak egy-egy üzlethelyiségbe, ellenőrizték érintetleneke az árak az ajtókon. Emlékszeni néhány -e, hónapja még hogy irigyeltük a tónit, aztán abból is mi lett? kérdezte a karját lóbálva, ringatózva járó magasabb őr. – Melyik tónit? – Melyik tónit, baz meg Géza? – Hát a Varga tónit. – Jó van, mert van a Juhász tóni is, nem? Arra is gondolhattál. – Mert a Juhász van mi lett? – Semmi, nem mi lett volna. A tóni, már mint a Varga tóni, egy pesterzsébeti kuplerájban dolgozott kidobóként. A Happy ört az egykori taxis Borsicski varázsolta át Pangó moziból, jól gyümölcsöző nyilvános házzá, látványosan igazolva a piacgazdaság felsőbbrendőségét a szocialista tervgazdálkodással szemben. Borsicski már fuvarozóként jó kapcsolatokat ápolt a kurvákkal, Később striciként is végezhetett piackutatást a kocsisoron, így ideje korán fölismerte, mire van valódi társadalmi és piaci igény. Valamit azért viríthatott a borsi, ha ilyen gyorsan kieggedték, ha hotázott kappan hangján a ringó léptekkel járó nyurga őr. Állítólag fütyül is a madárka, meg tolja nekik a zsét! Látod, Józsi, itt lassanként minden okos jó jár. Politikus, üzletember, bűnöző zsarú, csak az ilyen balfaszok szívnak, mint mi. Az őröket különösen az bosszantotta, hogy miközben rendőrtársaiktól és az újságokból már jó évtizede, szaftosabbnál szaftosabb bűnesetekről hallottak. Nekik utcai járőrként és itt a másodállásukban is alig akadt dolguk. A bevásárló központ üzleteiben legfeljebb kisebb értékű lopások történtek. Lassan az eladók is közömbös arccal vették tudomásul, hogy az alkalmi tolvajok, többnyire kamaszok vagy a kamaszkorból alig kinőtt fiatalok, a pulóverük alá vagy a szatyrukba gyömöszölnek egy-egy ruhát, edzőcipőt, pólót, amelyeket aztán az első erőteljes felszólításra önként visszaadnak. Így még rendőrségi ügyet sem volt érdemes kreálni az esetekből hiszen ha kihívták a zsarukat, üzletvezető, tolva és biztonsági őr hónapokig járhatott kart karba öltve a kapitánságra és a bíróságra, amihez egyiküknek sem fűrött a foga. A Valkai úti bevásárlóközpont amúgy pontosan olyan volt, mint a 70-es években épült tucatnyi hasonló üzletközpont az országban. Csupán az egyik üzlet kirakatában várta a vevőket egy idehaza szokatlan tábla, magyar ne lopj! A tulajdonos Bécsben, a határnyitást követő bevásárlási lázban a Mária Hilfer látta a felszólítást néhány bolt bejáratánál. Amikor a magyar családok az eltitkolt valutát liba zsírba, fokrémes tubusba vagy az asszonyok feltupírozott kontjába rejtve, nagymamát, nagypapát, gyereket bezsúfolva a zsigulikba, tízezrével indultak az osztrákokhoz, hogy hozzájussanak egy-egy hűtő -egy hűtőszekrényhez, mikrohullámos sütőhöz, elektromos játékhoz vagy más évek óta hőn állított javakhoz. Az üzletközpont boltjának tulajdonosa annyira felszívta magát az osztrák kolléga általánosításán, még hogy minden magyar lop anyád, hogy jogos felháborodásában ellopta a táblát. Az üzletközpont biztonsági őreinek még a földszinti bárban sem lehetett örömük, pedig az ilyen helyeken gyakran összejön egy kis balhé. De itt, ha egy-két kapatosabb vendég összeszólalkozott, és az üzletvezető riasztotta őket, akkor sem lehetett a hepciáskodókat szájon vágni, mert az asztaloknál többnyire az újonnan alakult pártok helyi funkcionáriusai, üzletember haverjaik, művészek és újságírók is akik munka után itt oldották a feszültségüket, ami tudva levőleg alkoholban oldódik a legjobban. A két biztonsági őr különösen az elmaradt bunyókat sajnálta. A megyei bajnokság végén kullogó ökölvívó egyesületből ismerték egymást, és úgy érezték, az okoskódó vendégeknek lekevert egy-két pofon legalább némi szint vinne a hétköznapok egyhangúságába. Az első emeleten, amikor a mosdó ellenőrzése után kiléptek a folyosóra, észrevették, hogy a szemközti ügyvédi iroda ajtaja alatti résen fény szűrődik ki. A magasabb bőr társa Józsinak szólított, és egy őrmesteri ezüst csillag díszítette a vállapját, anélkül, hogy a térdét behajlította volna szétterpesztett lábakkal, mint a zsiráfok, lehajolt, hogy jobban szemügyre vegye a fényt. Kicsit hallgatózott. Aztán a mutató ujját a szája téve csöndre intette a társát. Jobb kezét a fegyvermarkolaton tartva, a ballal óvatosan, lassan lenyomta a kilincset. De hiába volt az óvatosság, az ajtó megnyikordult. Az irodában csak egy padlóra helyezett zseblámpa égett. Az is inkább a parkettát világította meg. Sötét ány guggolt, vagy talán térdelt mögötte. A homályban nem lehetett kivenni. Ki maga? kiáltotta az őrmester. Határozottságot színlelt, de idegesen megremegett a hangja. Zseblámpája fényét a sötét ányra szegezte, miközben az alacsonyabb társa, mint egy figyelmeztetésképpen, hangos csattanással csőre töltötte a fegyverét. Az elemlámpa fénycsóvájában egy fekete hajú, vékony testalkatú férfi hunyorgott. Sötét öltöny, fehér inget és nyakkendőt viselt. Akár szorgos hivatalnoknak tűnhetett volna, aki munkaidő után is itt maradt az irodában, és éppen a földre szóródott gémkapcsokat szedegeti, ha nem a nyitott páncélszekrény előtt guggolt volna ének idején. Kitömött barna börtáska hevert előtte a földön. Az ajtónyitásra és a kiáltásra oda kapta a fejét. Jó, hogy jönnek! Gyorsan kövessék a pasast, aki az imént rohant ki, rendőrt is vagyok. Megmutatom az igazolványom. Közöltem hirtelen ötlettel, és már nyúltam volna a zsebem felé, amikor a köpcsös rám kiáltott. Ó, csak lassan a testel. Óvatosan nyújjon a zsebébe, mert az első gyanús mozdulatra lövök! Amíg itt velem szórakoznak, a betörő lelép! Mondtam indulatosan, kicsit akadozó nyelvvel, az alkoholtól lelassult mimikával. Jobb kezemmel előhúztam a belső zsebemből az igazolványomat, és az őrök felé nyújtottam. A fegyveres őr továbbra is rám szegezte a pisztolyát, miközben a társa, mindenre felkészülve, kinyújtott kézzel óvatosan közelítve hozzám, elvette az igazolványomat. – Na mi van, bukóvári? – kérdezte aztán az arcomat vizsgálva. – Nem kéne először a betörőt elkapni? és szóljon már a társának, hogy ne hadonásszon a fegyverrel, mert nagy izgalmában a végén még elsül a kezében. A betörő, ha nem maga, az már úgy is kereket oldott. Maga viszont tegye hátra a két kezét, és álljon arccal a falhoz, Utasította a férfi. Amikor vonakodva eleget tettem a felszólításnak, az őrmester előhúzta az övéből a bilincset, a csuklómra kattintotta, és a zseblámpájával belevilágított az igazolványomba. Rendőrfő adnagy, mi a fenét keresít éjszaka az emeleten? Tetten értem a pasas csak leütött mielőtt a fegyveremet, használhattam volna, és megszökött. Magyaráztam. Megmotozom, közölte az őrmester. Végig tapogatta a hátamat és a két lábszáramon a nadrágomat Benyúlt az akum alá, és elvette a pisztolyomat. Azt ugye tudja, hogy nincs joga elvenni a fegyveremet, hogy mihez van jogom, azt majd később megbeszéljük. Most minden esetre, még tisztázza magát, a Stukker nálunk marad. Te meg tedd már el azt a szart! Bökött a társa a felé. Az ürgénél nincs már fegyver, ráadásul karperec van rajta. egyébként se tűnik egy Bruce Nem fog megszökni, az garantálom. A köpszös duzzogva biztosította a fegyvert és visszacsúszta a tokjába. Valamikor az ilyen dagi fiúkat igazságtalanul lenézték és kigúnyolták a társaik az iskolában. De az akciófilmekből vett minták már a segítségükre siettek, gondoltam magamban. Azóta elég kicsit rágyúrniuk a hájra, kopaszra borotválni a fejüket, varratni néhány tetkót, beszerezni egy-két kimustrált katonai cuccot az ecseriről, vagy biztonsági őrnek állni, és a kövér fiúk egy csapásra magabiztos macsókká válnak. Mosolyogtam. Az iroda sarkában a páncélszekrény ajtaja tárva nyitva állt. Csak egymásra hányt iratok hevertek benne. A Józsi nevű őrmester kinyitotta a széfelé dobott táskát. címletű bankjegy kötegek duzzadtak benne. A halom tetejére pedig rá volt dobva egy fúró és egy feszítővas. Hoppácska! Közölte. Odatartotta a nyitott táskát a társa elé. Ügyes, hagyta helyben a tizedes is. Az őrök beletúrtak a táskába, a fúrót és a parszert egymásnak átadva megvizsgálták, és elismerően bólogatva vigyorogtak. Ugye nem nyúlnak semmihez, mert tönkretesik a nyomokat, figyelmeztettem őket határozott hangon. Inkább szóljanak be a megyének, ez már akkora összeg, hogy megyei hatáskör. Mondják meg, hogy én vagyok itt a helyszínen. A magabiztos hang megtette a hatását. A biztonsági őrök elbizonytalanodtak. A magasabb őr a szép zárját kezdte vizsgálni, miközben köpcsös társa engem tartott szemmel. Baszod egy fúrással kinyitotta, a kiniziket minden matkó csak három fúrással tudja kinyitni, mondta a társának. No csak milyen jól értesült, szólt a mátra. Ha van egy két szakma belé haverom, már szerelők nem betörők, mosolygott az őr két értelműen. Ményjárt gondoltam. Ezt az egy fúró zsenit keresi a fél ország. Most elkaphattam volna, ha maguk nem akadályoznak meg. Dohogtam. Lemegyünk az őrszobára, kihívjuk a kollégáit és felvesszük a jegyzőkönyvet, közölte az őrmester. De mi legyen a nyitott irodával és a táskával? Csak nem hagyjuk itt a táskát a rengeteg lóvéval, kérdezte a kigyúrt tizedes. Mi lenne, ha szépen elharmadolnánk a Zsuzsót, aztán mi csodálkoznánk a legjobban, amikor a következő őrjáratnál észrevennénk, hogy betörtek az ügyvédekhez. Szerintem mindenki így járna a legjobban. Az örmester kíváncsian felhúzta az egyik szemöldökét, és várakozón nézett rám. Tizedes, maga most viccel, vagy megőrült? Kérdezte indulatosan. Há, vicceltem hát, Ha Há, kíváncsi voltam, mit reagál? Felelte az őr zavartan. Fölemelte a földről a táskát, és a főhadnagyot maguk előtt terelve elindultak a főbejárat melletti ablaktalan, levegőtlen helyiség felé. Ott a tizedes, annyírfa furnérral borított kopott íróasztalról begyűjtötte az ottheverő, zsírpapírba csomagolt szalonnát és a nejnon teket félcipót, föltette őket a polcra, tenyere élével félre söpörte a kenyérmorzsákat, Levett egy mappát az iratszekrény tetejéről és az asztalra dobta. Közben a másik őr a kapitányságot tárcsázta. A vonal végén bejelentkezett az ügyeletes tiszt. Felszisszentem. A kurva életbe ilyen pekjet, éppen balla az ügyeletes. Alezedes úr, Zsíros József őrmester jelentkezem. A Valkai úti bevásárló központban teljesítünk örszolgálatot Balog Géza tizedessel, és az őrjáratunk alatt az ügyvédi irodában találtuk a megfúrt lemesszekrény előtt a... Hogy is hívják? Szólt félre a telefonból. A másik őr a zsebében kutatott, hogy megtalálja az igazolványomat. De hát nálad van az igazolvány, a baszod! Ocsúdott fel. Az őrmester zavartan hozzán fordult. Hogy is hívják? Novák György Főhadnagy. Válaszoltam megvető mosolyjal. – Jelentem, azt mondja Novák György főhadnagy. Azt állítja, hogy önöknél van állományban. – is a lezredes úr, adom. A fülemhez tartotta a telefont. – Mi lenne, inkább levenné rólam a bilincset? – kérdeztem szigorúan. Az őrmester sietve leoldotta a bilincset a csuklómról és átadta a telefonkagylót. – Igen, én vagyok, Novák. Jelentkezem, a lezredes úr. – szóltam bele a telefonba hivatalosan hangon. – Mi az, az egész továk? – kérdezte a hang értetlenkedve a telefon túlvégéről. A fiúkkal azítottunk a krimóban, kimentem a mosdóba, de az egyik fülke foglalt volt, a másikban pedig a peremig állt a szar. A vonal túlvégéről kihallatszott a meglepett röhögés. Úgyhogy inkább fölmentem az emeleti vécére. Már amikor bementem a mosdóba, mintha fúrás hangját hallottam volna a szemközti ügyvéd irodából. Aztán, amikor végeztem a mosdóban, hallgatózni kezdtem, de akkor már csönd volt. Találomra benyitottam, nyitva volt az ajtó. A pasas addigra már kirámolt a széfet, behányta a táskájába a szerszámokat meg a pénzt, és éppen indulni készült. Egy nagy darab pasas volt. Rákiáltottam, hogy rendőr, tiszt vagyok, adja meg magát, elő akartam húzni a fegyveremet, de hozzám vágta a zseblámpáját, megütött a táskával, és teljes erőből lökött. Elestem, de belekapaszkodtam a táskába. Úgy von szólt, én meg rúgdostam a lábát, amíg végül inkább hagyta a táskát és kirohant. Éppen az esésből tápászkodtam fel, amikor megérkeztek ezek a tetrekész fiúk és megakadályoztak az üldözésben. Képzeld főnök, az egyfúrós volt. Mekkora összeg? Nem több millió lehet, első látásra. Biztos valami ügyvédi letét vagy ilyesmi. Nagy fogás lett volna a pasasnak. Rendben, akkor ránk tartozik. Ki az ügyeletes helyszínelők, főnök? Vagy ha úgy gondolod, a táskám a kocsimban van, én is rögzíthetem a nyomokat, ha már úgyis itt vagyok a helyszínen, ajánlottam. Rendben, kezd el! A helyszínelők úgyis éppen most indultak egy bejelentésre, hogy ilok is volt, úgyhogy azzal elszórakoznak egy ideig. Lementem a garázsba, kivettem az autó csomagtartójából a barna NDK műbőr bűnügyi táskát, Kiparancsoltam az elképet biztonsági őröket az ügyvédi irodából, és elővettem a fényképezőképet. Nyugodtan visszamehetnek az őrszobára, ez biztosan eltart néhány óráig. Közöltem az őrökkel. Nem nézhetnénk kicsit, úr. Az iskolában beszéltek róla, de élőben még sosem láttunk ilyet. Kérlelt az őrmester, mint egy gyerek. No, csak hogy megjuhászottak a fiúk egyszerre, gondoltam. Tőlem éppenséggel nézhetik az ajtóból, ha nem félnek attól, hogy közben a betörő kirámolja a félházat. De most már ne nyúljanak semmihez, mert így is elég galibát okoztak. Jó, addig én nézem egy kicsit, addig a társam visszamegy az őrszobára, mondta az őrmester, a kigyúrt tizedes pedig csalódottan elsonfordált. Levettem a praktika objektívéről a védőkupakot, felhúztam a masinát és rutinosan fotózni kezdtem a helyszínt. Készítettem egy képet a folyosóról, egy totált a helyiségről, közelíket a lemesszekrényről, a fúrás nyomairól, végül a táskáról a pénzzel és a benne talált tárgyakról. Aztán kiterítettem a bűnügyi táskát. Ez olyan, mint egy szerszámos táska, csodálkozott az őrmester a fogúra kalapácsra és vésőre mutatva. Majdnem, feleltem szárazon. Egyre jobban belemelegettem a munkába. Aprólékosan vizsgáltam a nyomokat, új nyomokat kerestem, elővettem a kis hengerformájú dobozkát a táska egyik fülesrekeszéből, a dobozból port rájuk, fóliával rögzítettem, aztán ellenőriztem, jól láthatók-e az új nyomok, és gondosan eltettem a fóliákat egy műanyag tasakba. A betörő táskáját és a benne talált tárgyakat, a fúrót, a feszítővasat és a csomagokat műanyag zacskókba tettem és lezártam. Közben a noteszomba jegyzeteltem. Mi lesz azokkal a tárgyakkal? Kíváncsiskodott az őr. A laborban felúgatjuk a ciánkádba. Megmérgezik, csodálkozott az őrmester. Elnevettem magam. <gül> a ciánpárától rétek képződik a tárgyon, és jól kirajzolódik még a leghalványabb újnyom is, amit aztán rögzíteni tudunk. Az őrmester hitetlen kedve csúválta a fejét. Egy óráig bírta a bámészkodást az ajtó félfának támaszkodva, közben egyik lábáról a másikra állt, a nyakát masszírozta unalmában. Na, ehhez kell csak igazi türelem, közölte. Én ezt a munkát biztos nem bírnám, akkor most inkább lemegyek az irodába. Már úgy is látott mindent, szóltam utána. Többet is, mint kellett volna, gondoltam magamban.